kwamba yeyote utakayemleta simba simba itakuwa hivyo yeyote utakayemleta yanga yanga itakuwa hivyo is not true iko mifano hai iko mifano hai mimi na wapa tawapa mfano mmoja nyinyi ni waandishi wa habari kafanyeni utafiti hakuna binadamu yeyote unayemjua wewe hapa anaelipa mshahara wachezaji wa simba na yule kocha yuko mshahara wa wachezaji wa Simba na coach unalipwa kutokana na mikataba miwili ambaye ameacha mwina na Mohamed Saif period ukitaka ndio hivyo hutaki ndio hivyo nime initiate mkataba wa TBL yanga umeupata kwa favor kwa sababu ya ukubwa wa timu hawakujua lolote wakati tunaenda TBL walituuliza sisi tunafanya biashara ya pombe na wanyaji wa nchi hii wamegawanyika sehemu mbili simba na yanga tukiidhamini simba peke yake wanyaji wanaopenda yanga watahamia serengeti na serengeti ni wetu katika biashara unachosaidiaje tukawaambia hiyo ni ishu ndogo Tukawafata watu wawili imani mahudila madega by then alikuwa mwenyekiti wa yanga tukamfata na lucas kisasa by then alikuwa Secretary general wa yanga tuendeni kuna nema. Na mikataba ya Simba na Yanga inatofautiwa na vitu hivi ile ya TBL. Wa Simba kave yake ni nyekundu. Wa Yanga kave yake ni kijani. Ndo tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili kule kwenye mkataba wa Yanga kuna neno ambalo haliwezi kuandikwa kwenye Simba. Linaitwa Yanga African Sports Club. Na huko kwenye mkataba wa Simba kuna neno ambalo haliwezi kuandikwa kwenye mkataba wa Yanga. Simba Sports Club. Paka noktan ni the same. ndiyo leo tumefanya vizuri sisi tulikuwa tunapewa milioni tatu tulianza nayo na gari mbili baada ya sisi kufanya vizuri na mwenyekiti wangu dalali wakadabo leo wanapewa milioni sita na wanapewa gari ndani kama ndege Yutong lakini hutaki kukubali kama kaduguda is your brain behind that kwa sababu anatoka mbagala kiburugwa hutaki kukubali Ndiyo tulivyo wa Afrika kwa hiyo these clubs mimi nimeacha mikataba ni minne Simba Sports Club na hakuna aliongeza. Unaposema uongo wanasema kaduguda jibu nasema mimi sio kaduguda yule. Am kaduguda. Wakati naacha ardhi ya Bunju nakabidhi madaraka na mkabidhi mwenyekiti aliyepo sasa tarehe nane, mwezi wa tano Nilimuonesha na jinsi ya kujenga uwanja hela atapata wapi. Lakini the, today is hivi, nini. Una, unafika mahala Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. There is no any time in any society where and when heroes are not born. Hakuna duniani. All over the world there is no any society when and where heroes are not born. Never. ya Mwenyezi Mungu Watu Tanzania World Cup kwa sababu za sasa na wapa taski nyingine kama mfano mimi kwa uelewa wangu sijaona popote duniani tajiri anaongoza club sijawahi kuona kama yupo aniambie tajiri anaweza kumiliki club Hawezi kuongoza club Abramovich Chelsea is his own property Marekani Manchester United is his own property hawezi kuwa mwenyekiti Hawezi kuwa katibu Said Salim Bahresa azam ni mali yake he can never ever be the chairman or rather the internal general or any position lakini kwa umasikini wetu sisi unafikiri tajiri akiwa president wa club hawezi kwa sababu sifa ya tajiri ni moja duniani kama hana hiyo sio tajiri ni kama sifa ya mwanamke kama hana hiyo acha mpeta Sifa ya tajiri all over the world is to maximize profit. Na ili apate profit lazima awagawe. Sifa ya masikini ni moja. Is unity. Ili afanikiwe lazima awe na unity. Mimi na mzidalali tulikuwa masikini, tukajenga umoja ndani ya Simba. Tumemaliza ligi bila kufungwa hata mechi hii. Mimi 1500 bank sina mzidalali 1500 bank sina. Kuna watu leo wana bilioni bili 2 ndani ya benki. Simba inafungwa mpaka anaruvu jacket. Hey, hey, hey, hey. Tuondoke huko. Nimekojibu mzee. Kwa hey, hey, hey. ah, hiyo waandishwe wa habari. Jiungeni mdetect terms. Isso your organization. It's your organization. That's the only way. Don't fear. Ni organization yeye nasuba apeleke mtu akasema hii ni nini? No. Okay, tunamentashia. Walioomba ni Saba, 27, walipitishwa 23. Bado wanne wame drop. Philip, ndio unaojaridhika mdogo wangu. Jamal, mimi sikutegemea kama kutakuwa na mambo yote haya. Eh, okay, ala kutakuja kwa Philip. Women? Yes.